Book two. 58. 58. 58. Awaywa. Kropsdelar. Kropsdelar. Jag målar en man. Jag målar en man. เริ่มจากศีษะก่อนฟูสต์หัวด t ตฟูสต์หัวดัตผู้ชายสวมหมวกมองมองไม่เห็นเส้นผมมองไม่เห็นหูด้วย Öronen ser man inte heller. Öronen ser man inte heller. Magen i hela landet. Ryggen ser man inte heller. Ryggen ser man inte heller. Jag ritar ögonen och munnen. Jag ritar ögonen och munnen. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ Mannen dansar och skrattar Mannen dansar och skrattar ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวมัน n ์น์มีหน้า n มูกยาวมั n น์น์มีหน้าจมูกยาวเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา Han har en k ä p p i handen. Han har en kapp i handen. Kom i pappan kör t i räbkar honom igen. Han har också en skal runt halsen. Han har också en skal runt halsen. Man är l j u n a och kallt. Det är vinter och det är kallt. Det är vinter och det är kallt. a r m a r n a är kraftiga. Armarna är kraftiga. k e n a k ä ä e r n a Känk h r n a Känk r a Känk e n a k ä n h e n a k ä k h n d e r n a Känk h r a Känk a k e n a k h ä n d e n a ä r n a Känk r a Känk a k ä h a k k h n n a k h a k ä a k a k h ä n a Mannen är av snö. Mannen är av snö. Kau med s v ä m g ä n g och s k r t k l u m Han har inga byxor och ingen överrock. Han har inga byxor och ingen överrock. Men han kau inte n a Men mannen fryser inte. Men mannen fryser inte. Han är en snögubbe. Han är en snögubbe.